Světla v domě zhasla. Tryb Holly a Gretchen se k nám připojili o chvíli později. Jelikož jsme do stěn tanečního sálu vystříleli několik děr a federálové vyrazili všechny dveře a většinu oken, nemohli jsme kromě sejfu nic pořádně zavřít. Jen jsem doufal, že to tady nikdo nevykrade, zatímco budeme pryč. Tryb kulhál a nevypadal zrovna nejlépe. Teď už vím, jak se cejtěl rodný king. Procedil skrz napuchlé dásně. Jedno oko měl zavřené a byl potřený hrozně páchnoucí mastí, co vyrabila Gretchen. Jo, ale na rozdíl od něj nedostaneš milion dolarů na štětky a koks, dodal jsem jízlivě. Počkáme na šéfa vypadne vypadneme tut. Musíme zabít pár monster. Julie se s Herbingerem hádala asi další minutu, než konečně dospěli k dohodě. Objali ji a nechali ji vyplakat na svém rameni. Měla těžkou noc, řekl prostě Milo. Smrt odcizeného otce, zmizení přítelé, odhalení nemrtvé matky. Milo Anderson byl mistr stručnosti. Nemohli jsme však nesouhlasit. Mám otázku, zeptal se trip. Jak to, že Grant nespustil poplach? Probudil jsem se, když jsem slyšel na křičet. Asi ho přepadla, lhal jsem. Ve skutečnosti jsem měl docela přesnou představu o tom, co se stalo. Nejspíše na něj Susan zkusila něco podobného jako na mě. Grant si ale neuvědomil, co se děje, než bylo příliš pozdě. Holly pravdu znala. Upíři umějí být svůdní, však zviděl, co měla na sobě. Asi přiletěla jako mlha, hodila na sebe Julijiny Hadry a kousla Grenta ve chvíli, kdy se myslel, že zasune. Pak zkusila to samý tady na zeda. Tak co? Ošoustal s smrtvou matku svý kámošky? No, když to řekneš, takhle zní to nechutně. Nemělo smysl zapírat. Byl jsem na druhý metě a pak mi došlo, že nedejchá. Mumlal jsem a dost jsem se u toho styděl. Hele, já myslel, že to je Julie. V tu chvíli jsem se začal cítit ještě hloupěji. Naštěstí stála Julie dost daleko, takže to neslyšela. Dobře to zahrál, chlapče. Sem mě bouchnul do ramene. Kdyby bylo trochu blbější, mohl zposunout napychování upíru na kůl do úplně nový dimenze. To je hrozný, řekl Trip a přiložil si sáček sledem ke spánku. No jasný, pak by kousla tebe, řekla Holly. Nejspíš ne, spustil bych poplach. No to víš, že jo, pán bíčkáři. Ne, vážně, já jsem nikdy... Zarazil se. Ehm, no to je fuk. No to si děláš prdel. Holly byla doslova šokována. Chceš říct, že... No to není možný. Kolik ti je? 27? Tryp vypadal velmi nesvůj. Schovávaj si to pro nevěstu, vložil se do rozhovoru Milo, který vypadal s obrovským vousem čouhajícím spod vizeru jako mimozemšťan. To je hezký, Trypé. Trypovi se tak dostalo požehnání aspoň od mormonů. Já nevěděl jsem, že to máte vy Rastafariáni takhle, řekl jsem. Myslel jsem, že pořád kalíte. Jsem baptista, odvětil rychle tryb. Aha, no, mě to tak napadlo, když jsem viděl tvý vlasy a kde si V tom případě by se měl oholit. Vypadal bys dobře. Jsem si odplivl do štěrku. Udělal jsem si v duchu poznámku, že si nikdy nenechám kecat do vzhledu od chlápka s otřesnou kamionáckou čepicí. Jo, vypadal bys jako detektiv Šaft. Dodal jsem užitečně. No, ne ten starý, ale novej. Holkám se to na černej chlíbí. Určitě by si pak vrznul, chlapče. Dodal jsem sebevědomně. Ale počkat, sakra, je to mý osobní rozhodnutí. Hádal se trip. Tak jo, lidi, plán je následující. Naštěstí nás přerušil Herbinčer. Když se blížil, zapálil si cigaretu. Julie vypadala smutně, ale naprosto odhodlaně. Náš šéf byl jednoduše naštvaný. Zpátky na základnu pro vybavení. Utvoříme útočnou jednotku. Ráno se setkáme s federálama v jasným spotku. Majlo, nalož všecko, co tě napadne. Julie, seme, vy dva kontaktujte s bylý týmy v zemi. Ať nechaj všeho a okamžitě se vrátěj. Náš tým půjde do spodku, ostatní budou řešit místní problémy. Ukázal na mě. Držstva na váčku, vezměte káru a odveste Gretchen ke jejím lidem. Skoro jsem na maličkou ženu zapomněl. Byla tichá a schovaná ve svých šatech, až téměř splinula se stíny. Herbinger se jí uklonil na znak upřímného respektu a prohodil co se jejím jazykem. Připadalo mi to jako chrchlání a mlaskání. Odpovědělo velmi hlubokým hlasem. Děkuji, Gretchen. Prokázala si klanu velkou čest. Řekl a otočil se ke mně. Dovez je domů. Není to válečnice, ale dnes se tak zachovala. LM bude jejímu klanu navždy zavázána. Kousek na sever od základny je úzká silnice. Jeď po ní. Ukáže ti cestu. Hlavně nedělej žádný valoviny, ať už se k tobě budou chovat jakkoliv. Nezapomeň, že jsou přátelé. Skupina se rozešla po svých. Chytil jsem Julie za rameno. Počkej. Nevěděl jsem, co mám říct, ale něco jsem říct musel. Otočila se a měla pod očima velké tmavé kruhy. Co? Co je, ouvene? Je mi líto tvojich rodičů a je mi líto Granta. Zvedla ruku a přerušila mě. Ne, není. Ne, já... grentovu smrci zpřál, ne? Tak se zdočkal. Otočila se a odešla. Základna nebyla od domu šeklfordových moc daleko. Jeli jsme Grantovým autem. Interiér byl dokonalý a na rádiu měl na všech stanicích naladěnou klasickou hudbu. Aspoň, že jsem už zase dobře slyšel. Gretchenino fialové bláto zabralo. Trib a holy seděli na zadním sedadle a Gretchen vpředu. Jel jsem po silnici vedoucí na základnu a zpomalil, jak žena ukázala na maličkou cestičku zakrytou stromy a lišejníkem. Cesta byla tak zarostlá vegetací, že v ní světlomety prozářily jen maličký otvor. To je ono, přikývla což byl pohyb, který byl pod jejími zahalujícími šaty sotva znatelný. Bylo krátce po třetí hodině raní, ale pořád na sobě měla zrcadlovky. Mercedes si klestil cestu rostlinstvem. Výjížděli jsme do hlubokých výmolů a spodkem drhli o zem. Stáhnul jsem okénko. Bzučení hmyzu bylo rytmické a silné. Koženým páskem byla ke strmu přivázána trojice kravých hlav. Věděl jsem, že si tak Skypy označuje své území. Líbí se mi, jak to tu máte vyzdobený. Gretchen souhlasně mlaskla. Pokračovali jsme po cestě hlouběji do temného lesa. Přestože byla základna jen pár kilometrů daleko, připadalo mi, že jsme od okolního světa zcela odříznuti. Zdejší stromy byly vysoké, ale sám prastarý. Z porostu na nás zíraly svítící oči zvídavých mívalů. Je to docela děsivý, řekl tryb. Není to tak zlý, odpověděl jsem. Pak nám před světly reflektorů přeběhlo cosi velkého. Bylo to obrovské, černé a chlupaté. Za okamžik to zmizelo. Co to sakra bylo? Křiknul jsem a dupnul na brzdy. Mercedes zastavil na udusené hlíně a zvířil přitom oblak červeného prachu. Bez přemýšlení jsem okénko zase zavřel. Jelen? zeptala se holi. Tohle nebyl žádný podělaný jelen. Spíše to vypadalo jako pokroucený medvěd skřížený salvem. Možná jsem byl jenom nevyspalý. Gretchen řekla, co si nesrozumitelného a posunky mi dávala najevo, abych jel dál. Ať už bylo zvířetem cokoliv, nijak ji to neznepokojilo. V dálce se objevila blikající světla. Velké táborové ohně. Pomalu jsme jeli předu, až jsme zahlédli stavby maličké komunity. Nejlepším slovem, které by to charakterizovalo, by asi byla vesnice. Malé domy na sebe byly těsně namačkány a tvořily přibližný půlkruh. I když uvážím podivné dekorace v podobě kůží, kostí, kožešin, paroží a per, vypadaly domky překvapivě hezky a udržovaně. Velké kotle z ohni byly pravidelně rozmístěny podél okraje vesnice. Mezi domy byla centrální oblast, která podle všeho sloužila jako svatyně nebo náboženské pódium. Když jsme se přiblížili, objevila se ve světlech reflektorů černě oděná postava. Podle způsobu držení těla jsem poznal Skypyho. Z domků se vynořily další postavy malé vzrůstem a několik trpaslíků, což byly nejspíše děti. Mnoho příslušníků komunity si spěšně nasazovalo masky nebo kapuce. Zaparkoval jsem vedle staršího pikapu. Než jsem stačil vypnout motor, Grétchen už vyskočila z auta a běžela ke svému muži. Ten je radostně objal a zatočil s ní. Přidalo se k ním několik dalších postav do skupinového obětí. Vystoupil jsem. Ve vzduchu bylo krásně cítit vůni opékaného masa. Zvuky o nich jsem se myslel, že jsou zvuky zlosti, byly ve skutečnosti smíchem štěstí ze sjednocení kmene. Několik dětí si začalo hrát nahoněnou. Když si mě Skypy všimnul, od skupiny se odtrhnul. Většina ostatních nás zvědavě pozorovala z pozatmavých brýlích. Vznešené Děkuju za přivezení nás, Gretchen, Gretchen domů. Uklonil se, až se kuklou dotknul země. Uklonil jsem se taktéž. Děkuju, Skypy. Gretchen nám dnes v noci zachránila život. vylečila mnoho našich zranění. Díky svý víře a odvaze zahnala pána upíru. Nebytí jí spousta lovců by dnes zemřela. Ona přináší čest klanu. Povstal a hlasitě, co si promluvil svým jazykem. Mezi bytostmi to zašumělo údivem, všichni udělali krok zpátky a poklonili se před Grétchen. Do tváře jsem jí neviděl, ale podle způsobu držení těla jsem usuzoval, že je z celé věci poněkud nesvá. Po pár vteřinách všichni vstali a vrátili se k srdečnému vítání. Konečně se Grétchen odtrhla a šla k nám. Zbytek kmene ji těsně následoval. Nakonec se kolem nás stří schromážděla velká skupina. Gretchen ukázala na trepa a řekla něco ostatním. Ozývalo se jen samé. oh a ah, ach. Pak se mu všichni uklonili. Skypy ho lidi pro poklonu nechodili daleko. Ehm, co se děje? Zeptal se a nervozně si rukou projížděl dredy. Tmavý lovec bojoval, vládní agent, aby ochránil Gretchen. Když řekl slovo vládní, kmen zabučel. Asi jo, odpověděl. Agenti tě zvláčit, ukázal na v obličej. Za to, že ty chránit. Ano, ale fakt o nic nejde, já... Skippy ho přerušil. Otočil se ke svému klanu a hlasitě prohlásil. Smreslal, smreslal a je. A pak promluvil k nám. Tmavý lovec, bratr náčelníka A. Holka, přinášet velká čest. Můj klan vy teď jednou s námi. Sectí, netřeba se schovávat. Skypy si sundal brýle a odhalil jasně žluté oči utopené všedozelené kůži. Opatrně brýle složil a uložil si je do kapsy. Pak si začal sundávat kuklu. Ostatní udělali jeden po druhém totéž. I malé děti si sundali kápě, některým museli pomoct matky. Získali jsme si důvěru a respekt k mene. Ctili nás jako sobě rovné a tak odhalili pravé tváře. Jejich kůže byla hrbolatá a skvrnitá Převládala u nich zelená barva se šedými a hnědými fleky. Všichni byli buď plešatí, nebo měli jemnou bílou kštici. Dolní čelist měli prodlouženou a zertů jim čouhali kli. Jejich nosy byly většinou placaté, u některých jedinců však vystupovaly jako rypáky. Pod silnými nadočnicovými oblouky měly zapadlé žluté nebo bledě modré oči. Jejich oše byly dlouhé a špičaté. Většina členů kmene byla v obličeji ozdobena kostěnými nebo zlatými pírsingy. – To mě poser! – zamumlala Holly. Orkové! – dodal úžaslet ryb. – Nemůžu tomu uvěřit! Skypy stisknul špičaté zuby nad širokou čelistí k sobě. Považoval jsem to za úsměv. Žluté oči mu zářily. Zatleskal rukama nad hlavou. Urx, ano, klan Grnelves, pěst severu, kopí skázy. Teď klan LM, herb Inger dal domov, dal práci, teď rodina. Připojte se, jestte maso. Tancujte. Ukázal na jednoho orka, který odběhl k něčemu, co jsem předtím považoval za svatyni. Mladší ork pokleknul a začal něco dělat na druhé straně chrámu. Za okamžik začali borácet masivní ukryté reproduktory. Metal. Orkové poslouchali heavy metal. G-B-L, masakr repráky, zavrčel Skypy. Pojď se, kalba! Celý kmen začal třepat hlavami do rytmu, divoce tancovat nebo skákat s rukama nad hlavou. Všichni pomocí ukazováku a malíčku vytvořili klasické rokové ďábelské rohy. Děti se postavili do kruhu, vytvořili metalový mošpit, Začaly do sebe divoce vrážet. Matky je spíchou sledovaly. No, Skipy, moc rádi bychom. Snažil jsem se překřičet zvuk static X, ale máme misi. Ráno musíme letět do jasného spodku. Orkové tancovali. V nedalekém lese byly obrovští vlci. Tím se samozřejmě vysvětlilo, co nám přeběhlo před autem. Nemůžete mít orky bez vrků. Skypy přikýval. Skip chápe, budu tam společně rozdrtit nepřátelé. Musím postarat o pak přijdu, poletí do bitvy. Zase se uklanil, učinil jsem to tež. Děkuju znešený. Velká čest, Skipy, já děkuji tobě. Rozloučili jsme se. Vrátil jsem se do auta. Holy si sedla na sedadlo spolujezdce. Trip stál přikovaný u zadních dveří a úžasle sledoval klan. Z lesa vyšlo do světla ohňů několik obrovských vrků. Malé zelené děti přiběhly ke zvířatům o velikosti menších konů a začaly si hrát se svými mazlíčky. Byli to sice mazlíčci, kteří mohli čelistmi bez problémů překousnout jelena vejpůl, ale to nikomu nevadilo. V se vrátil ke Gretchen. Zaklesli se do sebe klid, což byl nejspíš orkský ekvivalent pro polybek. Nastartoval jsem. Konečně se trip odtrhnul od podívané a nastoupil. Jeli jsme po cestě. Chraplavá muzika se vzrůstající vzdáleností slábla. Nemluvili jsme. Trip mlčky zíral z okna. Mercedes poskakoval po výmolovité cestě. Na tuhle boční cestu by mohl zabloudit jen skutečně bláznivý průzkumník, o což vlastně také šlo. Poznali jsme podivnou a tajemnou komunitu, která však stála na pevných základech rodové lásky. Z krátké návštěvy Skypy Holidu jsem měl výborný pocit. Konečně promluvila Holid. Tak co? Tripe? Spokojenej. Cože? Vzpomínáš, když jsme potkali elfy? Neodpověděl. Nikdo z nás ale nezapomněl na zklamání, které tehdy cítil. Vzpomínáš, jak zříkal, že když existuje tolik tajného zla, musí ho vyvažovat nějaká forma tajného dobra? Jo, odpověděl pomalu. V autě byla tma, tak jsem ho neviděl ale z hlasu jsem poznal, že se směje. <laughs> asi jo, asi to tak fakt bude. Vidíš, já to říkala, odvětěla holy samolibě. Schromáždili jsme se v zasedačce. Herbinger se připravoval, aby nám dal pokyny. Měli jsme vyrazit za půl hodiny. Byli čtyři ráno a seděli tu všichni dostupní lovci, včetně nevyzkoušených nováčků, Herbingerova týmu, Dorkas a starého Shickleforda. V konferenční místnosti nebylo hnutí. Všichni ostatní členové LM v zemi byli na cestě. Posadil jsem se ke stolu vedle Majla. Když mě uviděl, zakřenil jsem. Ten chlap měl neustále dobrou náladu. Tak co? Jak se ti líbili skypyho lidi? Orkové, odpověděl jsem. Bylo to dost hustý. Jo, jsou to dobří lidi, homo ogrillion, kde si nás najali, abychom letěli do Uzbekistánu a vyhladili je. Ukázalo se, že nakonec nebudou tak zlí, odvezli jsme si je domů, jsem za to rád. Herbinger požádal klid. Chvíli trvalo, než se skupina stišila. Podle všeho se zprávy o útoku spolu se všemi nechutnými detaily šířily rychle. Julie seděla vedle dědy. Jeho stará tvář byla svraštělá bolestí a zlobou. Nedovedl jsem si představit, jak se asi cítil. I když chcete na dítě, které spáchalo hrozné zločiny, sebe víc zapomenout, pořád je to vaše dítě. A Shackleford o ně teď přišel. Herbinger šel rovnou k věci. Všichni vědějí, co jde. A už jste slyšeli, co se dnes v noci stalo. Jeden bejvalej lovec je mrtvý. Jeden současný lovec zmizel. Ukázalo se, že prokletýmu slouží paní Upíru, která byla kdysi v našich řadách. Musíme spolupracovat s federály. Jeden tým s nima půjde do jasného spodku a vyřídí hlavní nepřátelé. Na cestě jsou všichni dostupní lovci. Jakmile dorazej, rozdělíme se do skupin a budeme řešit hromadu menších problémů s nemrtvejma. Ukázal na mapu jeho východu přilepenou na stěně. Byla posetá červenými špendlíky. Auburn, Gadsden a Forrestdale v mě, Columbus v Georgii, Polasky v Tennessee a Pensacola na Floridě. Odtud máme potvrzený zprávy o útocích upírů nebo přízreku. Boone v tým právě vyřídil několik nových upírů v Atlantě. Nezavolal jsem je zpátky zrovna s lehkým srdcem, protože někteří jeho chlapi se ještě léčejí ze zranění nenákladní lodí, ale není zbytí. Nepotvrzený zprávy máme z Florence, Tapela, Dotanu, Fayetteville, Russellville a Demopolis. Tady se ale může jednat o normální zločiny, Spaléhat se ale na to nebudem. Zarazil se dost dlouho na to, aby si potáhl z cigarety. Nikdy jsem ho neviděl kouřit uvnitř, když jsou kolem ostatní lovci, ale asi byl pod větším tlakem než obvykle. Až i ostatní týmy, pošlu je na problémový místa. Jsme na vlastním hřišti, takže o nás místní policejní složky vědějí a pomůžou nám. Pro národní gardy platí to samý. Většinou se dají využít jen jako hlídky na perimetru, ale jestli budou vypadat dobře, můžete je sebou vzít do ostrý akce. Nemáme čas se zdržovat, takže jestli potkáte nějaký spící upíry, vyhoďte je do povětří. Na nějaký hrádky s kůlama a usekávání hlav teď zapomeňte. Když budou v dale, zasypte ho. Když budou v baráku, spalte ho. A když to bude nutný, Počte si od národní gardy třeba tank. Pokud se schovej někam, kde to nepůjde vyhodit do povětří, dělejte, co jsme vás učili. O kolika hrozbách tady mluvíme, zeptal se sem, Dost možná o stavkách. Mezi zkušenějšími lovci to zašumělo a ozvalo se nějaké klení. Čerství nováčci neříkali nic, protože ještě skutečné nemrtvé neviděli. Vždycky jsme si mysleli, že upíři můžou stvořit jen omezený množství nových upírů. Zdůvodňovali jsme si tak skutečnost, proč nás upíři ještě početně nepřeválcovali. Asi to nebude tak úplně pravdě, aspoň co se upířích pánů týče. Budem čelit různým hrozbám. Prokletej nějakým způsobem dokáže přivádět mrtvý lidi zpět jako přízraky. A pak tu máme dva druhy upírů. Obyčejní noví vzniknou tak, že je upír vysaje a oni se prostě vrátějí naspátek. Pak je to silnější druh novýho upíra, který mu pán dá napít vlastní krve a předá mu část svý moci. Jako darné, zeptal jsem se. Bývalý francouzský lovec byl neuvěřitelně rychlý a zdálo se, že dokáže své schopnosti plně ovládat. To se o ostatních upírech tak úplně říct nedalo. Pravděpodobně. Budem stát proti dost silným šmejdům. Navíc víme, že umí rozpohybovat chrliče, ale kromě těch, co zabil piz Julii, jsme žádný neviděli. Nikdo neví, jak dlouho výroba chrliče trvá, ani to, kolik jich na začátku měli. Co máme my? zeptal se Majlo. Když započítám nás a nováčky, máme asi 12 loveckých týmů. Šest lidí leží v nemocnici. Celkově máme 70 lidí, odpověděla Julie. 71, řekl její děda z čela stolu. Vytáhl z svetru dobře namazanou pistoli smysen 1917 a položili na dřevo. Nehodlám sedět na zatku. Ale dědečku! Co pak si se napadlo, že se dožiju takovýho věku holka? I stařec jako já touží po boji. Bastardi mi zabili synka. Sice to byl pamatenej sráč, ale žádný monstrum nezabije šekl fordame z trestu. Skazelo by nám to pověst. 72. Dodala Dorkas. Její babičkovské rysy příliš neseděly k ocelově tvrdému hlasu jestli mě někdo zkusí zastavit na kopu ho umělou nahouda koulí. kolometu jsem střílet nezapomněla. Pomůžem, řekl chraplavý hlas ode dveří. Skipyho ho sem přijít neslyšel. Deset válečníků, pět co léčí, vědem do bitvy, skolíme mnoho nepřátel. Skypy, to nemusíš. Už takhle je vás málo, řekl Herbinger. Herbinger odpírá čest bitvy, zeptal se skipy. Jeho hlas zněl přes obličejový štít letecké přilby zastřeněji než obvykle. Ne, jistě že ne, šéf se uklonil. Můj klan děkuje za tvé odvážné válečníky. To dělá celkově 7,80 lidí, řekla Julie. Stojíme proti dvojnásobný přesile mocných nemrtvých a buchvíčemu dalšímu. Navíc musíme pokrýt celé jich od jednoho konce k druhému. osm, řekl hlas starého muže v mé hlavě. Přál jsem si, ať toho nechá, děsilo mě to. Moje práce byla divná už takhle. Nepotřeboval jsem ještě slyšet hlasy ve vlastní hlavě. Kdo půjde do jasného spodku, zeptal se sem. Odboje tam budou federálové, takže to necháme na nich. Berem jenom Heinz. Pilotovat bude samozřejmě Skippy. Někdo může sedět vedle něj na místě pilota. Pak se tam vejde ještě osm lidí a vybavení. Já jdu, řekla Julie. Ne. Jsi zraněná a musíš koordinovat přijíždějící týmy. Blbost, tohle je osobní. Já vím a proto nikam nejedeš. To se pleteš. V tom vrtulníku budu, jinak ti na stůl okamžitě dávám výpověď a dojedu tam sama. Ani na to nemysli, Erle. Bude tam a nezastaví se, dokud nedostane i mě. Herbinger pomalu přikývl. Od rtů mu vysela cigareta. Fajn, poletí Julie, Sam a Milo, takže celý můj tým. Pak Pit, protože zná nepřítele líp než kdokoliv jiný. Zbývá místo pro čtyři dobrovolníky. Nezapomeňte, že to bude fakt nebezpečný. Nejspíš tam bude všech sedm upírských pánů a sám prokletej. Já jdu, řekl Trip, čímž nikoho nepřekvapil. Cítíš se na to? Myslíš kvůli tomuhle? Ukázal na svůj potlučený obličej. To je jenom škrábnutí. Letím, řekla Holly. Hodí se mi každá záminka k zabíjení. Já taky. Nabídnul se Albert Lee. Ne, máš polámaný žebra. Bez urážky ale teď budeš dělat na nejvejš podporu některému z místních týmů. Promiň, takže ještě chyběj dva. Zvedla se dorkas. Tak to ani náhodou nepřichází v úvahu. Když letí Julie, potřebuju tě tady, aby skoordinovala ostatní týmy. Až to uděláš, můžeš se nechat zabít kdekoliv jinde. Starší žena pomalu sklopila hlavu. Lý znovu zvednul ruku. Pane Herbinžre, pane, já to dokážu. Cítím se mnohem líp. Nebudu nás pomalovat, navíc jsem poslední tejde akorát trčel v archivu. Třeba se nám budou moje nové znalosti hodit. Člověk musel našeho demoličního knihovníka obdivovat. Postavit se proti Herbingerovu obřímu charismatu chtělo velkou odvahu. Ani to nebyla skutečná zlomenina, jenom to bylo prasklý. Gretchen mi to něčím namazala a řekla, že jsem už pohodě. Herbinger se zamračel a chvíli přemýšlel. Dobřelý, letíš s náma. Taky bych šel řekl Julie děda. Julie jen zalapala podechu. Ale bojím se, že bych všechny zdržoval. Několik lidí si odechlo. Neuměl jsem si představit, že by Herbinger nevyhověl přání prezidenta společnosti. Bratře, řekl skipy. Ex-edward-ed, skvělej válečník. Moc velká čest proklan, kdyby jít. Ten chlápek smeči, meči? zeptal se Majlo. Rukama napodobil šermování. Ano, Ed s meči, půjde taky. Tak to jo, řekl jsem, ten je fakt dobrý. Takže vrtilník máme plnej, řekl Herbincher. Pohledl na hodinky. Harley ho tým brzy dorazí do Pensacoli. Bůl je na cestě do Getzdenu. Ostatní posílejte na místa podle potřeby. Šéfe, dorkas, rozhoďte nováčky do ostatních týmů, kde chybějí lidi. Je to na vás. Jdem na to. Pro nováčky, co ještě nebojovali. Nemějte strach, máte skvělej výcvik. Víte, co máte dělat. Držte se svaliteli týmu a dělejte, co vám řeknou. Budete v pohodě. A teď do práce. Osud světa leží na našich bedrech. Hodně štěstí všem, řekla Julie. Víte, co máte dělat? Učil jsem vás bojovat, tak to neposerte. rozkázal jsem nováčkům. Všichni vstali od stolu a začali se rozcházet. Na odcházející nováčky ještě zakřičel poslední radu. A jestli to začne být tvrdý a budete se na to chtít vysrát, nezapomeňte, že jsme za to kurva dobře placený. Dneska to skoncujeme, řekl Herbinger všem. Doufal jsem v to. Byl čtvrtek ráno. Úplněk měl nastat opáteční noci a s ním i konec světa. Přemýšlel jsem, jestli se ho vůbec dožil. Čekal jsem na chodbě na júlii a nervózně postával před pamětními plaketami. Na stěně vysela jedna nová, která patřila Jerrymu Robertsovi. Byl jsem po zuby ozbrojený a připravený jít do války. Na to, co jsem musel udělat, teď jsem ale připravený, nebyl. Julie šla chodbou a taktéž byla plně připravená k boji. Přes rameno měla přehozenou pušku M14 a k postroji měla připevněnou řadu naostřených kůlů. Dlouhé vlasy měla svázané pod hokejovou helmou a místo obyčejných brýlí si nasadila speciální nerozbitné. Byla rozlobená a odhodlaná. Žádní upíři ani konkistádoři nemohli zastavit. Uviděla mě a pokusila se o úsměv. Dokonale selhala. Ovene, podívej, je mi líto, že jsi mě viděla, jak v domě vyvádím a omlouvám se, že jsem na tebe vyjela. Bylo toho na mě zkrátka moc. Grant je nejspíš mrtvý, nebo je na tom ještě hůř. Táta je taky mrtvý. Nemyslela jsem, že mi to bude vadit, ale. Vadí a máma pokrčela rameny. Já vím, jestli Grant žije, najdem ho a pomůžu ti sejmout Susan. Změnila téma. Jak jsou na tom tvý žebre? Frank ti dal pořádnou nakládačku. O, v pohodě, lhal jsem. Bolel mě každý pohyb. Navíc se měl na krku obrovské podletěny od její matky. Co tvý rameno? Fajn, lhala. Zazobil jsem se. Usmála se. Podíve, Julie, já chci říct, víš, kdybych to třeba nepřežil. Já vím, odpověděla rozpačitě, takhle nemluv. Dotknul jsem se její ruky. Velmi pomalu jsem je stiskl. Já. Já. Stiskla mě na oplátku. Já vím. Fakt to vím, ale teď to nemůžu řešit. Děje se toho strašně moc. Kromě toho to stejně přežijem, že jo? Podíval jsem se k zemi. Nebyl jsem se tím vůbec jistý. Ostatní nepocítili moc prokletého tak jako já. Nechápali zlo dřímající v jeho nitru. Měl jsem předtuchu, že nemůžeme vyhrát. Přetiskla se ke mně a políbila mě na tvář. Díky. Srdce mi poskočilo. O, v pohodě. Nebyl jsem zrovna výmluvný člověk, takže mě nic lepšího nenapadlo. Musela si uvědomovat, co dělá, ale neodtáhla se. Namísto toho se přiblížila ještě víc. Pár vteřin jsme tak zůstali a nevěděli, co dál. Vidíš tánhle to? Pokynula k nápisu nad pamětní stěnou. Umíš latinsky? ne. Toho nápisu jsem si všiml už první den, ale nerozuměl jsem mu. Sids transit gloria mundi, pak vysvětlila. Když Cézar hovořil ke svýmu lidu a měl za sebou veškerou slávu, lesk, armády a bohatství, vždy po jeho boku stál funkcionář a šeptal mu do ucha tohle rčení. Je to připomínka. Znamená to, že světská sláva je pomíjivá. Víš, proč to tam máme napsaný? Protože nás můžou kdykoliv zabít? Nabádá nás to k pokoře? V podstatě. A to je teda dost filozofický. Je to tak. Znamená to, že veškerý svý slávy a všeho dobrého, čeho dosáhnem, bychom si měli užívat teď. Protože můžeme o všechno v jediným okamžiku přijít. Žijeme rychle a obvykle umíráme mladí. Dokud ale žijeme, je to skvostný. Lovci monster nesmí marnit čas. Co se mi snažíš říct? Na a ti to teda moc nepálí. Julie se přitiskla ještě blíže, zbroj proti zbroji. Lehce naklonila hlavu a zavřela oči. Sklapni a polipně. Udělal jsem to. Bylo to skvostné. Vzal jsem ji do náručí, zbraně o sebe cinkaly. Čas přestal existovat. Celý vesmír se stával jen z ní a země. Život byl pěkný. Náš polipek trval snad celou věčnost. Ehem, někdo mě odtrhl od júlíjných vlahých hrtů. Musíme její dětské. řekl Herbinger a prošel kolem nás. Vrtilník je připravený, federálové už jsou na cestě. Ano, pane, zakřičel jsem a hrozně se styděl. Hned tam budem, Erle, řekla Julie a červenala se. Počkala, až zmizí. Musím se posadit. Jo, nechci si připadat jako hajzl, co využívá tvý slabosti, když se toho tolik děje a... a pak tvý rodiče a Grant a... mumlal jsem. Políbila mě znovu, tentokrát rychleji. O někoho z nich tady nejde. Nemluv o tom, měli bychom vypadnout. Jasný. Nechtěl jsem jí pustit. Běž, musím ještě něco vzít, hned tam budu. Rozešli jsme se, usmívala se. Já se zubil jako idiot. Odcházel jsem a celou dobu se koukal přes rameno. Ona také. Když jsem se bolestivě praštěl o fontánku s pitnou vodou, musel jsem se začít dívat před sebe. Přihlouple jsem zamával. Zmizela za rohem. Rozběhl jsem se. Začal jsem sprintovat. Prostě jsem si nemohl pomoct. V dvojitých dveřích jsem předběhl Herbingera, uběhl několik set metrů na přistávací plochu, aniž bych zpomalil. Proskočil jsem otevřenými dveřmi Hajndu a posadil se. Milo a Sem seděli při poutaní naproti sobě. Ukázal jsem jim palec nahoru. Jdem zabíjet monstra, překřičel jsem rozběhnutý rotor. Oba ostřílení lovci se na sebe podívali a pokrčili rameny. Nebe na východním obzoru začalo oranžovět. U se blížil. Věděl jsem, že mě čeká skvělý den. Vzletli jsme ze základny a vyrazili na severozápad rychlostí převyšující 190 km h I při takovém tempu nás čekal asi dvouhodinový let. Seděl jsem vedle julie. Když jsme se připoutali, mrkla na mě, ale neříkal jsem nic, co by mohli ostatní zaslechnout. Herbinger se nás ledově prohlížel, ale po pár minutách nudného letu využil příležitosti ke spánku. Trip a Holly zírali z okének a podle všeho byli utopení ve vlastních myšlenkách. Milo a Sem se hádali, jak by mělo vypadat logo nového Semova týmu. Přeli se, jestli je lepší žába nebo mrož. V každém případě na sobě zvíře muselo mít kovbojský klobouk. Lísi četl knížku, pak se mu udělalo hrozně zle, načež brzy usnul. Skippy vzhledem k rený hodině nepouštěl do interkomu hudbu, ale hluk motoru byl i tak ohlušující. Na místě kopilota seděl Skippyho brácha Ed. Byl oblečený jako ninja, s tím rozdílem, že ninžové nenosili tmavé ližerské brýle. Když se nikdo nedíval, vzala mě Julie za ruku a držela mě skoro celý let. Nevím, jestli ke mně chovala stejné city jako já k ní. Když jsem se na to podíval logicky, sotva mě znala. Navíc se jí během posledních 24 hodin převrátil celý svět vzhůru nohama. Bylo tohle náhle vzplanutí výsledkem citů, které v sobě již chovala nebo prostě potřebovala v těžké chvíli mít nějakou oporu. Ani jedna varianta nebyla špatná. Oporu jsem mi dělat klidně mohl. Těžký jsem na to byl dost. Čartu s logikou. Ve vztazích stejně žádná neplatí. Užíval jsem si, že ji můžu držet za ruku. Z rytmického hučení helikoptéry jsem začal být ospalý. Důvod byl zřejmý, vždyť jsem spal sotva pár hodin. A musím říct, že jsem prožil velmi stresující noc. Vlastně ne, stresující byl celý týden. V sobotu jsem se topil, dostal jsem nakládačku a ještě mě postřelili. V neděli jsem dostal další nakládačku a přišel o několik zubů. V pondělí jsem byl u zubaře a bohužel tak prožil nejklidnější okamžiky týdne. Úterý mi přineslo haváry v dodávce a ohavnou odřeninu. Včera v noci jsem pak dostal naloženo nejdříve od upírky a následně od Frankse, který si ze mě udělal boxovací pytel. Netušil jsem, co mě čeká dnes. Bylo zajímavé, že úplněk měl nastat v pátek v noci. Přesně týden od chvíle, kdy to všechno začalo. Viděl jsem v tom hezkou symetrii, ale netušil jsem, zda se úplňku vůbec dožiju. Před týdnem jsem byl připravený odejít. Bál jsem se, že nedělám správnou věc. Děsilo mě násilí, které jsem držel v sobě. Ale právě tato temnota nás během posledních několika dnů držela při životě. Má snaha vést normální život byla lží. Už mi to bylo jasné. Moje místo bylo tady. Byl jsem lovcem monster. Když jsme přelétali Hey spal jsem. Spatřil jsem potetovaného muže. Jel v autě po téměř prázdné dálnici. Osoba, která seděla vedle něj, byl ve skutečnosti předchozí majitel auta. Měl zlomený vaz, protože potetovaný jeho vozidlo nutně potřeboval. Bosou nohu měl položenou na plynu a jel těsně pod povolenou rychlostí, aby nepoutal pozornost. Černýma očima zíral přímo před sebe a fixoval se na cíl. Mimo děk bubnoval prsty na volantu. Byl blízko, velice blízko. Očekávání a vzrušení zblížící se bitvy o artefakt bylo veliké a v jeho starobilé duši se neustále zvyšovalo. Bylo mu jasné, že ho sleduju. Byl dost blízko, aby to věděl. Potetovaná tvář se mu při hovoru vraštila. Moc dobře chápal, že ho slyším i přes bariéru místa a času hovořil tvrdě archaicky a s přízvokem. Válka tvá nezajímá mne. Chránit artefakt jest úkolem výhradně mým, proč tak učiním. Kdo jsi, pomyslel jsem. Pohlédni na mě a uvidíš osud svůj člověče prokletý. Mou rukou padneš. Proč? Zarazil se. Nepřirozené tetování opisovalo rysy jeho tváře. Zdálo se, že ho má otázka překvapila. To ti není známo. Ne, nevíš, jaký je osud tvůj. Neznáš, jaké je místo tvé ve světě tomto. Ne, smál se mi. Byl to neuvěřitelně srdečný smích. Nebyla v tom žádná emoce, neboť všechny lidské city, které v této bytosti kdysi dleli, dávno odešly. Smích byl v jeho případě pouhou reakcí na mnou vyřčenou, zdánlivě nesmyslnou věc. Jistě musí tvá mysl znát, alespoň co si? Ne, sám z toho mám docela blbej pocit. Pak tedy budu smoten. Neboť odejmu život válečníku se srdcem bez známky podlosti. Žel musí se tak stát. Lítost mi to přináší, avšak smrt tvá rukou mou jest neodvratná. Vynasnažím se kéšest tvůj konec rychlý a slavný. Já s tebou nechci bojovat. Na vybranou nemáš. Taková má povinnost jest. Lidí a monster vyhrožujících smrtí jsem zažil už dost. Tak se ukáž, šmejde. Na jeho obličeji se rozhostil široký šklep. Pohybující se mu okopírovalo liny rtů. Ach, tvůj duch silný jest. Bitva naše kéž jest velkolepá. Jel dál a můj duch se zvedl z pohybujícího se vozidla. Slunce vycházelo na dálnici za námi. Město v dáli jsem poznal. Montgomery. Snový svět. Ahoj, chlapče. Pozdravil mě starý muž, když jsem se blížil ke kostelu. Pospěš, pospěš. Času moc málo. Posledně přerušili. Vypadal rozčeleně, kulhal ke mně a používal berly jako oporu na kluském sněhu. Mordechaj, co to k sakru bylo za šaška? Zeptal jsem se, když jsme se zastavili na nějaké suti a cihlách. Možná jsem si toho předtím jenom nevšiml, ale po zemi byly ve sněhu rozeseté tisíce vystřílených nábojnic. Kde? Zeptal se udiveně. O ten velký chlap s potetovaným ksichtem. Strážce artefaktu nebo co? Přispěchal ke mně a ve tváři se mu zračilo ztěšení. Ty s ním vlovil? Jo, zrovna před chvílí. Ty jsi to neviděl? Ne. Zavrtěl hlavou a na úzké hrudi se mu divoce houpala davidová hvězda. Je tady. Teď? V hlase starého muže bylo slyšet obavy. Asi jo, myslím, že je v Montgomery. To zlí, moc zlý, říkal, že mě musí zabít. Toho bál jsem se, poslouchej chlapče, seš odvážnej a silnej, ale proti němu nula, když přijde, uteč. No tak počkat, Nemáš problém poslatně proti prokletýmu a sedmi upirském pánům a chrličům a přízrakům a kdo ví čemu ještě, ale chceš, abych stáhnul odsas a zdrhnul, jakmile uvidím potetovaného divně mluvícího chlápka? Ano, šťastně kýval hlavou. Rád, že chápeš, chlapče. Teď pár času málo, muset vidět hodně. Udělám, co půjde, ale nevím, jestli dost času. A proč je tak nebezpečnej? Jak může být nebezpečnější než Lord Mačado? Starý muž položil ruku na mou hlavu. On ne nebezpečnej. Mám strach o tebe. Ty nebezpečnej. Cože? Stisknul mi hlavu a podíval se mi zpříma do očí. Myslím, že se snažil podtrhnout důležitost své rady. Nezáleží. Až ho uvidíš, šuteč, Nedost silný, aby mu postavil. Zlý věci se stát. A teď ticho. Moc pomínek ukázat, než bojovat. Snový svět pomalu zmizel. Vzpomínky Lorda Mačáda na tuto noc byly jasné a hluboce vyryté do jeho mysli. Pyramida byla daleko větší než ostatní, ale země třesení a sesuvy půdy ji ve vzdálené minulosti částečně zavalily a tak se o celou stavbu již v podstatě postarala džungle. Kameny se stářím drolily a si nádherné rytiny byly poškozeny takže již nebyly jasně rozpoznatelné. Není se zdálo, že umělecká díla zobrazují olihně a kraby, jak si hledí svého. Kdysi se však jednalo o podrobné zachycení lidského života. Zbytek architektonického skvostu vypadal neznámě a tak trochu mimozemsky. Mnoho měsíců uběhlo od chvíle, kdy mě kněžka naučila svému temnému umění. Dozvěděl jsem se mnohé, a viděl věci, které nikdy nebyly určené pro lidské oči. Zabýval jsem se temnými silami a mé vědění bylo rozšiřováno až do chvíle, kdy jsem se konečně cítil připravený rozpoutat uvězněné síly. Přišel čas, abych získal naspátek právo prvorozeného a naplnil proroctví. Něžka Korenyha stála po mém boku. Malý kontingent vybraných kněží kráčel po schodech před námi. Jednotka mých nejlepších a nejvěrnějších vojáků zůstala na hlídce u základny pyramidy. Kněžka se ke mně naklonila a pošeptala mi do ucha: Vaši vojáci se bojí, lorde Mačádo. Nerozuměj tomu, co děláme, ale jsou věrní. Udělej, co se jim řekne. Následovali by mě klidně dojámi lvové, neboť jsem jejich generál. Věděj, kde je jejich místo. To je dobře, ale ne všichni vaši vojáci jsou takto věrní. Nemáme žádné zprávy o hlavním kapitánovi. Znělo to trochu znepokojeně. Během oběti si žádné vyrušení nemůžeme dovolit. Starobylé by to urazilo. Obavy si dělala oprávněně. Zmizela malá skupina mužů, kterou vedl jeden z mých nejlepších kapitánů. Nejspíše dezertovali. Tento obrménem tral se k naší expedici nechal najmout jako žoldnéř. Pocházel z malé země na severovýchodě a v době vyplutí téměř nemluvil naším jazykem. Ukázalo se ale, že je vynikajícím bojovníkem, kterého muži bez váhání následují. Zdráhal jsem se ho povýšit, ale byl příliš schopný, než abych ho nechal hnít jako obyčejného mušketýra. Bohužel vedle jeho primitivního vzdělání vypadali mi pověrčiví muži jako učinění filozofové. Stavěl se proti mému rozhodnutí rekrutovat místní domobranu a nechtěl ve městě vůbec zůstávat. Byl proto, abychom je vyplenili a srovnali se zemí. Měl jsem podezření, že se spolčil s nyní již zesnulým měchem de Susou. Věštění kněžek potvrdilo jeho zradu. A fakt, že byl mezi svým zapomenutým lidem za svatého muže. Není pochyb, že ho mé zacházení s temnými silami odpuzovalo. I kdyby se kapitán dostal na moře, nezáleželo by na tom. Ve chvíli, kdy se mu podaří uvědomit o mé zradě agenty Koruny, bude už dávno pozdě. Svou moc obdržím dnes večer. Není třeba se obávat, láskou. Dobrý kapitán pro nás nepředstavuje hrozbu. Vyslal jsem za dezertéry jednotku vojáků a branců s úkolem, aby je chytili a popravili. Mám to pod kontrolou. Výborně, můj pane, ale pro jistotu jsem vyvolala pro dnešní ceremoniální noc několik ochránců. Vrchol starobylé stavby byl rovný až na jediný vyvýšený stupínek. Spaty oltáře vedl trychtýř, který dával tušit, k jakým temným účelům stavba sloužila. V rozích plošiny byly obrovské koše s hořícími uhlíky, které nás osvětlovaly mihotavým světlem. Pohanští kněží okamžitě přistoupili na příslušná místa. Kolem oltáře seděli velcí kamení démoni. Jedna ze soch k nám otočila hlavu a zírala prázdnýma kamenýma očima. Když stvůra natáhla nepřirozeně dlouhé paže, aby protáhla neexistující svaly, slétl z ní obláček prachu. Byla to mocná bestie. Co je to za stvůru, sykl jsem. Jsou zde pro vaši bezpečnost, Lorde Machado. Jakmile získáte moc starobilých, budete si moc takových stvůr vytvořit, kolik budete chtít. Kamená socha odvrátila tvář, asi byla spokojená, že našla nového pána. Mohl jsem si jen představovat, jak silná asi bude armáda vytvořená z kamenů matky země. U oltáře čekala skupinka v peří oděných mužů. Když jsme se přiblížili, ustoupili stranou a poklekli. Jeden z kněží řekl, co si ve svém jazyce kněžce. Oběť je připravena, lorde, řekla mi. K oltáři byl připoután silnými provazy mladý muž. Nedával na jeho strach, spíše vzdor. Řekl co si podivným jazykem. Poznal jsem, že mě proklíná. Je lovcem Evaj Panomů z džungle, a Aho Zuitlů z řek. Je ochráncem nevinných a výborným válečníkem. Starobilí si přesně takovou oběť žádají. Co musí mu dělat? Sáhnul jsem po ohmataném toporu sekery. Chtěl jsem tomuhle lovci monster ukázat, co si o jeho kletbách myslím. Jste připravený, můj Lorde Machado? Jste připravený stát se nádobou promoc starobilých? Jsem připravený zaujmout právoplatný místo jako vládce tohoto světa. Podívala se mi hluboko do očí. Svět se smrskl jen na nás dva zaříkávající kněží, klející lovec a křičící džungle zmizeli. Jste tím, kdo byl prorokován, válečníkem, synem velkého válečníka. Vaše jméno pochází ze sekery, která prolévala krev nepřátel vašeho rodu. Vyslal vás král na nesplnitelnou misi. Jste vůdce, vizionář a spojenec temnoty. Pohladila mě po tváři, vzpomněl jsem si na věždbu černého obelisku. A monster pokynula k démonské suše, která nás hlídala. Skutečně jste vyvolený. Pětset let po minulém a pětset let před dalším. Jste jediný z tisíce generací lidí, kdo má klíč k odemčení moci času. zpívá poslední věc. A to jaká? Starobylí říkali, že musíte mít lásku. Přitiskla se k mé zbroji jako parazit nebo jako vylejš na truploti. Potřebovala mě teď víc než já ji. Povězte mi, pane, je tomu skutečně tak? Samozřejmě, odpověděl jsem popravdě. Miloval jsem ji tolik, jak jen prakticky zaměřený muž dokáže milovat. Našel jsem v temné kněžce sobě rovnou osobu, co se ambicí, chamtivosti a touhy pomoci týče. Pokud starobylí potřebovali k odemčení tajemství nekonečné moci, emoci slabosti, dokázal jsem si představit i horší volby než vilnou a zlou knižku, která stála přede mnou. Pokud bych zemřela, vrátil byste se pro mě? Přivedl byste mě naspátek z druhé strany? Pouze vy disponujete takovou mocí, a však potřebujete mé vedení, abyste ji správně používal. O no samozřejmě se jen snažila zůstat v mé přízně. Starobilí mi neodhalili tolik tajemství, jako jí. Dali mi pouze nahlédnout do temnoty a okusit chud své nekonečné moci. Potřeboval jsem jejich vedení. Dávám ti slovo, Korinyho. Nedovolím ti zemřít, dokud budu Živ. A díky tomuhle vytáhl jsem váček, který se měl u pasu, tě v případě tvé smrti dostanu zpět. Kněžka se zase zasmála. Byl to však spíše ostrý křik harpie. Pak tedy zahajme ceremoniál, můj pane. Kněží a čarodějové utvořili kolem oltáře řetěz, v jeho středu jsme byli já, korenyha a spoutaný lovec. Dostal jsem pokyn, abych vydal artefakt zváčku a umístil jej na kameny, když jsem rukavicí sáhnul na malou obdélníkovou trhličku projel mnou záchvě v chladu. Objekt neodrážel měsíční svět, naopak jej hladově polikal, a tak byla v jeho okolí neproniknutelná tma. Poprvé se na černém povrchu zjevily jakési symboly, začaly zářit a nabývat na síle. Zdálo se, že chapadly, po čem si pátrají.